Mtazamaji wa Esta TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali. na leo nakuletea historia ya Mlima Meru ulioko nchini Tanzania. Mlima Meru ni volkano tulivu iliyoko kilomita 70.43 magaribi mlima Kilimanjaro katika taifa la Tanzania ukiwa na urefu wa mita 1462, nukta tatu futi 14968 unaonekana katika milima Kilimanjaro siku za wazi na ni mlima wa tano kwa urefu barani Afrika mlima huu unapatikana katika wilaya ya Arumeru mkoani ni Arusha mlima Meru unapatikana kaskazini mwa jiji la Arusha katika mkoa wa Arusha nchini Tanzania ni mlima wa pili kwa urefu nchini Tanzania baada ya mlima Kilimanjaro chanzo cha jina la mlima Meru jina la mlima huu limetokana na kabila maarufu nchini Tanzania kabila la wa Meru ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakiishi na kuzunguka mlima huu vivutio vinavyopatikana katika mlima Meru vivutio katika hifadhi hiyo vinajumuisha volkano maziwa misitu na wanyamapori kama vile twiga tembo na nyati na wengineo wengi lakini pia kuna ndege wa aina nyingi wakiwemo flamingo na misitu katika mlima Meru ni makazi ya nyani kupanda katika mlima huu katika kupanda mlima Meru kuna njia mbili za kupanda mlima huu upande wa magharibi kuna njia ya kupanda itwayo Olkokora na kwa upande wa mashariki njia yake inaitwa Momela na njia zote hizi zinakufikisha katika mlima Meru. Muda wa kupanda mlima, kupanda mlima Meru kunachukua siku 3 hadi 4 na wakati mzuri wa kupanda mlima ni kuanzia mwezi Juni hadi Februari ambapo mbua zinaweza kunyesha katika mwezi Novemba. Na wakati mzuri wa kuona mlima Kilimanjaro kutokea mlima Meru ni kati ya Disemba na Februari. Ubora wa mlima Mlima Meru ndio bora zaidi kwa kuzoea kabla kupanda mlima Kilimanjaro. Mlima huu ni kilele cha tatu kwa urefu barani Afrika na ni mlima wa pili kwa urefu nchini Tanzania wenye urefu wa mita 4568. Mlima huu uko ndani ya hifadhi ya kitaifa ya Arusha. Eneo hili kuu huapa wasafiri nafasi ya kuona baadhi ya wanyamapori, Wanaoishi katika eneo hilo. Kulipuka kwa volkano Mnamo Februari 14 Mlima Meru ulikuwa na volkano ambayo miaka mingi ya nyuma kulipuka. Ya ja sasa unaweza kulipuka tena katika miaka mingine ijayo. Lakini pia wakazi wa la Arusha walikumbwa na hofu hiyo kubwa baada ya kitu kinachoshadikiwa kuwa volkano kulipuka katika Mlima Meru. Hali hiyo ilisababisha wingu zito la vumbi kutanda angani huko akazo wa vijiji vinavyozunguka mlima huu wakimbia ya maeneo wa yao. Mwinguo hilo litanda angani lilianza kuonekana saa 9:30 upande wa kaskazini mwa Mlima Meru. Kisha kuendelea kusambaa hadi juu ya kilele cha mlima huo. Watali kwa mara ya kwanza katika historia kuwa. mlemavu wa mgongo wazi kutoka Sweden ameweka rekodi ya kupanda Mlima Meru ilikutimiza ndoto ya maisha yake. Na alifanikiwa kupanda Mlima Meru kwa baskeli ya matelema 3 katika mita na ishirini Binti huyo mwenye umri wa miaka tatu kipindi hicho alipania kupanda mlima huu ili yaweke historia kwa lengo la kuchangia ujenzi wa majengo ya kuhudumia wagonjwa wa mgongo wazi na vichwa vikubwa hapa nchini Tanzania. Yeye pamoja na watalii wengine takriban moja walipanda mlima huo ambao ni wa pili kwa urefu nchini kwa lengo la kutunisha mfuko wa kuchangia fedha za ujenzi wa jengo la kuhudumia wagonjwa vichwa vikubwa pamoja na migongo wazi. Lakini pia wapo watalii mbali mbalimbali kutoka nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania ambao wamewahi kupanda Mlima Meru kwa ajili ya kutalii. Miongoni mwa watalii wa Tanzania ambao wameshawahi kufika Mlima Meru ni pamoja na wasanii wa muziki ambao huenda kushuti video za nyimbo zao kwa lengo la kuendelea kuinua na kuimarisha utalii nchini Tanzania. Na hii ni historia ya Mlima Meru iliyoitwa kwako na TV na kusimuliwa Naputi na Putina Safieli.